Роман Іваничук «Одна хлібина на двох» новели про любов. Видавництво «Срібне слово» Львів, 2010 рік. Читає Василь Манько. Анотація до книги. Читач знає романа Іваничука, видатного майстра історичного роману. А цього разу... Письменник нагадує про іншу свою літературну іпостась – майстра малої прози. До книги увійшли новели 1956-2000 років. Їх об'єднує тема любови у найрізноманітніших її проявах. Щасливої і нещасливої, відкинутої і прийнятої, «Любові до жінки», до дитини, до життя, до слова. Напевно, кожен читач від наймолодшого і до найстаршого, знайде в цій книжці щось для себе, приглядаючись до течії з берега, майстер не хоче знати зворотньої сторони міста. Він обминає брудних, чорноротих бомжів котрі вмостилися біля контейнерів зі сміттям, на старому, висадженому і вилеженому дивані. Диван хтось викинув геть, крізь стару його бивку стерчать гостряки поламаних пружин, тулячись на дивані бомжі з від алкоголю і холоду обличчями, проводять філософічні бесіди про знайдені десь у підворітні старі черевики, зношені лахи, і про скисле пиво, а також про стару подерту книгу, автора якої вони не знають і знати не можуть, поза як обкладинки книга немає. У дзигу майстер заходив двічі, може тричі, у товаристві високопоставлених осіб, яких знайомили з екзотичними точками міста. Синю пляшку він іменує «Кнайпою лисого мацька», з цієї цілком зрозумілої причини, що те приміщення років двісті тому належало саме лисому мацькові, і дух відвідувачів кнайпи ще не вивітрився, і той дух, позначений давниною та фантазіями. Майстровий набагато маліший, утім, можливо, я помиляюся, набагато маліший, аніж дух нинішній, Однак при всій своїй закоханості в історію майстер навряд чи спускався в підземелля міста, де тхне приліснявою, де до стін поприлипали тіні рудих щурів і прадавніх жебраків, в підвалі, поіменованому Лялькою. Майстер, здається, також не бував, і тому поняття – немає про це веселе пекло, де слова й думки чіпляються за кільця густого церковного диму і зависають надовго, як яхидна усмішка чеширського кота. І де об звуки голосних мелодій можна витирати підошви черевиків, бо звуки вистеляють грубим шаром децибелів усю долівку. Майстер думає щось своє, коли юні сподеї без докорів сумління роздирають тонку тканину мови бридкими, брутальними, тупими лезами багато противних слів. Майстер ще досі вірить, що словом чистим, незабрудненим можна порятувати світ. Майстер переконаний, що богопротивне слово – не може бути вимовлений з розпачу, з туги, з безнадії, а тільки з хамства, бездумності, безголовості. Зрештою, може, він має рацію. Може, і справді, за блювотиною, лайками, описом паскудств і гвалтів, губиться стогін зникають скарги напівприляканих напівдітей. «Так чи так ми з тобою народилися саме в той час?» І, можливо, єдине, що від нас вимагається, це триматися за нього. За цей чортів час не відпускати його, не зраджувати, хоч би там що. Для цього, очевидно, нам з тобою і дано було наше солодке дитинство, наші фантастичні сни і видіння, які розривали нам голови і розчавлювали серця, мов великі яблука. Тепер ми просто мусимо Триматися за ці роки, в яких нам випало мучитись і перемагати. Майстер народився в зовсім інший час, і солодке його дитинство, його фантастичні сни і видіння були напевно зовсім іншими, не напевно, справді зовсім іншими, аніж ті, що належать Сергієві Жадану. Майстер. Цього слова, звичайно, він тоді ще не допасував до себе, і йому не хотілося примружувати очі, аби не бачити чогось. Все було варте його уваги, його зору, його слуху. Солодкий світ дитинства в'язався не з бруківкою,